Рудолф Еленът с червения нос. Едно време, някъде около Северния полюс, живеел Свети Николас. Или още известен, като Дядо Коледа. Е, той все още си живее там, заедно с госпожа Коледа, Елфите и Северните Елени. И тъй като Дядо Коледа си е Дядо Коледа, той бил заед да приготвя подаръци с помощта на Елфите. Но този път, Коледата щяла да бъде различна. Самият дядо Коледа щял да получи един много специален подарък. Една студена вечер се родило очарователно малко Еленче. Казвало се Рудолф. Но този мълчоган не бил като останалите Елени. Той се родил със светещ червен нос. Само, че Рудолф не разбирал защо е специален. Видяхте ли, Рудолф, колко странен нос има? Толкова лъскав и червен, като наклон. <сък> и толкова голям. Никой северен елен няма толкова голям кръгъл и лъскав нос. Вижте колко смешно изглежда. Всички елени се подигравали на носа на Рудолф, без да знаят, че това много го обижда. Той бил винаги тъжен, че е различен и се чувствал изоставен. Защо трябваше да имам такъв лъскав червен нос? Всички ми се подиграват. Никой не играе с мен, за нищо не ставам. Но Рудолф скоро щял да разбере, че и това е дарба. Унази нощ всъщност било бъдни вечер. Дядо Коледа събирал елените, за да полети около света. Елфите работели усърдно, някои чистели снега, а други пълнали чувала на дядо Коледа с подаръци и проверявали списъка с непослушните и послушните деца. Хо-хо-хо! Слушайте всички! Не ни остава много време, трябва да тръгваме! Да, всички се приготвят. Ами ти, къде ти е костюмът? Среса си брадата и косата? А, сами! Да, точно това се готвя да направя. Не се тревожи, няма да се бавя много. Скъпи съпруже, остава ти само няколко минути... А и всяка година трябва да разширявам костюмът и все повече. <риво> <риво> <риво> <риво> Тогава Пепър Минстикс, най-мъдрият елф на дядо Коледа, дотичал при него много притеснен и разтревожен. Дядо Коледа, госпожо Коледа, имам лоша новина. И члезно по целия свят е паднала гъста мъгла. Толкова гъста, че доли елените ни се виждат мъка през нея. Божичко, това не е добре. Тази вечер трябва да раздам всички подаръци. Всички деца по света ги очакват. Какво можем да направим? О! Трябва да измислим нещо. Не можем просто да стоим така. Може ли някой да помогне? Дали да не сложим лампи отпред? Не, ще паднат. Може ли да вплегнем отпред, младите Елени? Отците и може би ще виждат през мъглата? Не става. Колкото и да сме млади. Мъглата е твърде гъста и няма да могат да виждат през нея. Тогава измисли някакъв план. Какво ти хрумва? А, а? А, Ми Мисля, че намерих решение. Ей, приятел, Рудолф! Имаш ли планове този вечер? Надявам се, че си свободен. А, нищо специално, дядо Коледа. Откъде знаеш името ми? Знам имената на всичките си елени. Това са Дашър, Дансър, Прансър и Виксън, Комета, Копидон, Дъндър и Бликсън. Рудолф не можел да повярва, че дядо Коля да знае имената на елените си. Пак ли? Добре. Дашър, Дансър, Прансър, Виксън, Комета, Копидон, Дъндър и Бликсън. хо хо хо хо какво ще правиш? Няма време за това. Какво измисли? Спокойно, жено. Рудолф ще ни помогне тази вечер. Друже, не искаш ли да водиш шейната ми до вечера? Рудолф бил изненадан от предложението на дядо Коледа. Не го очаквал. Той изненадано погледнал към другите елени. Госпожа Коледа и Пепър също били смаяни, но дядо Коледа бил сигурен в плана си. Не мисля, че мога. Нямам никакъв опит. Клупости! Идеален си! Тази вечер си ни нужен. Айде, Рудолф, водини! Приготви го, Пепа! Пепа и госпожа Коледа облекли Рудолф като другите елени и го приготвили. Сигурен ли си? Да, скъпа, имам предчувствие. Той ярко-червеният му нос винаги ще ме водят от сега нататък. Всички ли са готови? И! Yeah! Чакай само една минута. Безопасността преди всичко. Напред, Дашор, Дансор, Прансор, Виксън, Комета, Копидон, Донар и Бликсън. И Рудолф! Към върха на верандата, към върха на стената, препускайте, препускайте всички! Шейната на дядо Коледа потеглила бавно и после полетяла в нощното небе. Рудолф се притеснявал и не бил сигурен какво да прави. Другите елени го гледали гневно. Те разбрали колко специален е Рудолф и се почувствали виновни, че му се подигравали. С падането на нощта мъглата станала още по-гъста. Рудолф и другите не виждали почти нищо. Рудолф се обърнал към дядо Коледа, а той му се усмихвал. Сега, момчето ми, давай! Когато мъглата била най-гъста, Рудолф затворил очи и носът му светнал в ярко-червено. По-ярко от когато и да било. Той осветил пътя на дядо Коледа и другите елени. Те радостно приветствали Рудолф. С помощта на ярко-червения нос на Рудолф и разбира се на другите елени, Дядо Коледа успял да раздаде всички подаръци на всички деца в коледната нощ. Нали ти казах, ти си специален момчето ми. Винаги ще водиш шейната ми със своя лъскав червен нос. Ти си моят коледен подарък. И така, от тогава насетне Рудолф винаги водел шейната на дядо Коледа. През нощта... През мъгла и сняг, Рудолф бил начело, за да ги води. Не е ли удивително, че Рудолф се притеснявал от носа си, а той се оказал специален? В края на краищата именно това го правило уникален. Затова следващия път, когато погледнете към небето и видите шейната на дядо Коледа в нощта, огледайте се за лъскавия червен нос на Рудолф, защото той със сигурност ще остане в историята.